Ізраїлю, не тянте цього богохульного слова. Я люблю тебе, дужче, повніш, ніж сам Бог наш Єгова. Мільйони у нього дітей, всіх він гріє і росить, а у мене ти сам лиш один, і тебе мені досить. І коли він для себе бере твою силу робочу, я, Ізраїлю, від тебе собі нічогіського не хочу. І коли він жадав кадили, і похвали, і пошани, Я від тебе невдячність прийму, і наруги, і рани.